Na hát, mennyi a profére ebbe a parkolóautomatába? Annyira örülök, hogy a Margit Híd most olyan csendes. Nézd, milyen szép új autója van a polgármesternek. A jó hozzállás nagyon fontos. Bolha Cirkusz. A Rádiókafék Café közéleti magazinja hétfőtől csütörtökig, délután öt-től hétig. A megoldást keresi Hajós András és Hegyi György. Szerkesztő Fehér Marian. Bolha Cirkusz. Jó itt élni. Már uh, reggel előtt. is ideje volt felkelni. Szerúztak, kedves hallgatók, ez a Bolha Cirkusz. Tegnap meglepetésetekre nem Hegyi Györgyöt halljátok, hanem Pussi Robertet, vagyis engem, aki a mai adásban a Hegyi Györgyöt fogom a képen szabadságomban helyettesíteni. És itt van a stúdióban a kolléganőm, a műsor állandó szerkesztője, Fehér Marian. Hello. A műsor telefonszáma 555-5. Aha, jó, 55 Ad... 55 98 6. és az SMS szám 0-29-98-6 itt szigorú tematikája van annak, hogy a számokat milyen módon kötjük egymásba Bizony. hogy hogyan, hogyan, hogyan fűzzük a számokat mert hogy nyilván az 55-55 az a, az, az, a, az a fajta ritmus amelyre jól rá tud hurkolódni az egész hallgatóközönség továbbá meg kell említenünk az e-mailünket is amely a rádiókafé kukac Ö igen, de ez egyébként nem ezért van így, nem az 55-55 a lényeg, hanem a 98-6, ami ugye a frekvencia igen, maga. igen. De ez egyébként nem csak nálunk van így, hanem a te műsorodban is így van hétvégén. Nyilván te mindig így mondod, amikor a saját műsorodba csinálod a bemutatkozást és a adástelefon és SMS-szám ismertetést. Most, hogy ebbe így belementünk, nem... Kedves Marian, ugyanis az, abban a bizonyos műsorban ott nem szoktunk telefonhívásokra reagálni, nem úgy most, sem, csak amikor, Nem úgy most, amikor várjuk a telefonokat, mert hogy a mai témánkhoz csak úgy, mint mindig ebben a sávban, hozzászólásokat várunk a kedves hallgatók részéről. És van még egyéb ö, fóruma is a műsornak. Igen, azt már ismerik a hallgatók, de elmondjuk a Facebookon, a Bolhat Cirkus oldalán már kint van a téma a kérdéssel együtt és arra lehet véleményt írni, de egymást is nyugodtan kommentelhetitek akkor lehet a fényképünket is lájkolni like mindent lehet tehát SMS azt a szokásos, telefon, szokásos Facebook aktivitást várjuk el tőletek amihez már talán hozzászoktatok igen, SMS, Telefon, Facebook és már írja is valaki neked sms hogy Puzsér, Jippi. hát örülünk egymásnak Puzsér, Robi, örülök neked Csilla. Mennyien örültök még ez a kérdés, a fórum pedig a 0629 Ez a mai adás. Mennyire, Mennyire szeretjük azért? Én nagyon, Én? aki kilájkolja ezt a véleményt. Na, van a műsornak egy másik témája is, ez pedig a posztpolitikus kor, amelybe lépünk idén. Sőt, hogyha ezt még jobban aktualizálni kell, akkor azt lehet mondani, hogy most hétvégén, ugyanis most lesz ez a bizonyos önkormányzati választás, amely végleg egyszer és mindenkorra lezár egy bizonyos korszakot. Egy Korszakot, amely 20 éven keresztül tartott, és hát kevés örömünk volt benne. És azt gondolom, hogy ez nem egy a elszigetelt vélemény, vagy nem egy renitens vélemény. Ö, azt gondolom, hogy sokan vagyunk így ezzel, vagy hogyha nem így lenne, akkor az idén tavaszi választás azt talán nem is így alakult volna, hogyan alakult már a parlamenti választásra gondolok. Szóval lezárult egy 20 éves korszak, egy olyan korszak, ami a történelemkönyvekben majd 20-30 év múlva, amikor a reménybeli gyerekeink iskolába fognak járni, Úgy fog, úgy fog bekerülni, hogy valahogy úgy kerülhet majd be, hogy átmenetikor, vagy zavaros időszak, vagy posztkommunista, prekapitalista átmenet, vagy valahogy így fog bekerülni ez a húsz év, amely, amely immáron lezárult, úgy tűnik. És most hogy, ez, most, hogy ez lezárulni látszik, lépünk egy új korszakba, történelmünknek egy új időszakába, amely könnyen lehet, hogy legalább ennyi ideig fog tartani, még az is lehet, hogy tovább. Viszonylag kevés idő, esélyt látok arra, hogy lényegesen rövidebb lesz, ez pedig, ez pedig egy új korszak lesz. Most talán még nem tartunk ott történelmileg, nincs meg a kellő rálátásunk, hogy ezt megnevezzük, vagy hogy megpróbáljunk ennek egy definíciót adni, hogy milyen, milyen korszak vár ránk, Ha viszont definíciót nem tudunk adni, akkor szolgáljunk egy rádióműsorral ennek, ennek a céljára. Beszéljük meg itt és most ebben a két órában, hogy mire számíthatunk a következő húsz évben. Alkalmazzuk az előző húsz évnek a tapasztalatait annak érdekében, hogy fel tudjuk festeni a következő húsz évnek a körvonalait. Mit cseztünk el nagyon az elmúlt húsz év során, vagy mit csesztek el nekünk nagyon az elmúlt húsz év során, és mi az, amit másképp kéne csinálni ahhoz, hogy a következő húsz év ne így alakuljon. Jó, és ehhez azért mondjuk el, hogy lesznek beszélgető társaid, illetve az, most, most csörög az a telefon, <hört> vagy nem? Nem, de már van is egy hallgató, akkor vegyük föl. Vegyük föl esetleg. Halló! Iratok Péter vagyok. Szia, Péter. Hello. Én volt elhangzott egy kérdés, hogy mit kellene máshogy csinálni. Én úgy érzem, hogy amit az elmúlt 20 évre csináltunk, az eltékozott idő volt. Szinte mindent más, hogy kellett volna csinálni. Én így látom. Nehezen tudnék vitatkozni veled. Dol dolgoztam közigazgatásba pont a rendszerváltás idején. Most a magánszférában próbálom megvalósítani önmagamat, és, és semmi nem működik, én úgy vélem. Hát sem a közigazgatásunk nem egy gyors algalású hadtest. Az ügyintézésektől kezdve az engedélyezéseken keresztül az egész közigazgatás lassú. És oktatás. a bürokrácia az csak egyetlen egy kis a. Igen, igen az, az oktatásunk az nem valami abszolít, főleg nem a a felnőtt képzés meg a továbbképzések és akkor a gazdaságról még egy szót sem ejtettünk valamint a... őszintén az elmúlt 20 évben az Európai Uniós támogatásoknak például csak a, vagy a támogatásoknak a jelentős részékét a nagy, nagyvállalati szekció vitte el, én egy kis vállalkozást vezetek. A, a mi szegmensünk foglalkoztatja a magyar munkásoknak, vagy dolgozóknak köve 60%-át és ez a szegmens kapott olyan 20-25%-i támogatást nagyon szépen köszönjük a hozzászólásodat ez, ez mindent elmondott nagyon köszönjük Sziasztok! Hello, hello! Mm, Akkor amikor... most azt javaslom, hogy most azért zenélni ne zenéljünk, mert most már itt lesz az első beszélgető egy pillanatom belül, viszont addig még mondok neked sms imádlak Robi. Hát ez kiváló én, hangzik. Én is örülök egy másik Robi, várjuk-e végét valaki, azt írja meg azt, hogy király vagy Robi. Tehát mm. eddig, eddig, a, eddig a kérdésedre... sem. Se mennyire semmit málható. nem kellett teljesítenem ennek érdekében, Igen. hogy... Ennél könnyebben még soha, de soha nem, nem maradtam ilyen hangos sikereket. Szóval itt van velünk a vonalban Gerő András történész, jól tudom? Jó, jó, igen, mindenki jól tudja, igen, itt vagyok. Köszöntöm magukat és a hallgatókat. Szép jó, szép jó napot kívánok. Jól, jó jól definiálom-e a jelenlegi helyzetet, hogyha azt mondom, hogy egy posztpolitikus korszakba léptünk. Én megnéztem a politika szó definícióját a magyar értelmező kéziszótárban, és azt írja, hogy a politika az vezetésére, a hatalom megszerzésére irányuló tevékenység. Na most a jelen helyzetben, amikor a, a kormánypárt azt annak három ellenzéke van, Három különböző párt az ellenzéke, fogalmazhatunk így is, és ez a három párt így együtt nem jön ki az egyharmadból úgy, hogy egymással nagyobb konfliktusuk van, mint Orbánnal, meg a kormánnyal, tehát hogy egymást gyakorlatilag jobban utálják, mint a hatalmat, akkor ebben a helyzetben beszélhetünk-e még politikáról? Tehát az állam vezetésére, a hatalom megszerzésére irányuló tevékenységnek nevezhetjük-e azt, ami zajlik, vagy inkább csak arról beszélünk, hogy létezik még politika, csak ennek a politikának a súlypontja az a úgynevezett kvázi jobboldal és baloldal közti tér ebből áttevődött a Fideszen belülre. Értem, amit, amit mond, és szerintem van benne abszolút logika, de én meg azt gondolom, hogy ugye azért ezt én korszaknak nem nevezném, vagy kornak, mert hát minden nagyon mulandó. Szóval én, én nem, nem, nem ismerem magát személyesen, Meg a hölgyet se, azt hiszem, de éppen 58 éves vagyok. Én megértem már a 60-as években, amikor Nikita Szergejevics Kusso azt mondta, de komolyan én ezt olvastam, hogy ö, ö, pár éven belül, aztán 1980-ig a Szovjetunió utoléri az Egyesült Államokat. Na most, hát ez, ha lehet így mondani, nem következett, de ma már Szovjetunió sincsen. Én megértem azt, Például, hogy a 90-es évek elején írták egyesek, hogy az MDF bebetonozza magát a hatalomba. Komolyan ilyeneket mondtak. Tehát tulajdonképpen én egy, azt látom, hogy ebben az úgynevezett közpolitikai térben minden valaminek látszik, ez egy dolog, de hogy aztán valójában milyen gyorsan, hogyan változnak a dolgok, mert hogy változnak, Az egy tökéletesen más kérdés, következőleg nagyon nehezen tudom azt mondani, egyetértve magával a, a konkrét helyzet, illetően, hogy ez így marad-e, vagy más lesz, vagy ez egész megfordul, a csuda tudja. Hát azért objektív definíciói is, vagy körvonalai is vannak ennek az új rendszernek, amely, amely készül. Konkrétan úgy, még az is nagyon könnyen elképzelhető, hogy lezárult a harmadik magyar köztársaságnak ez a 20 éves korszaka, és következik a negyedik magyar köztársaság. Tehát itt jövőre egy új alkotmány lesz, Isten tudja mi lesz abban az alkotmányban, itt még bármi lehet. Tehát a kétharmados többség az bármire felhatalmazza a jelenlegi kormányt, úgyhogy itt, akár, itt, itt akármilyen, vagy parlamenti többséget most kifejezhetjük magunkat akárhogyan, szóval bármi lehet ebből. Bármi lehet, így van Bármi lehet, hát azért nem egészen Bármi, mert azért Magyarország Egy, nevezzük úgy Az egyszerűség kedvére Egy nagy birodalomnak a része Amit Európai Uniónak hívnak Egy új típusú birodalomnak a része És ebben a birodalomban azért bizonyos dolgok Kizártak Tehát nem lehetnek Bizonyos dolgok Nem történhetnek meg Ezen belül, hát ha de az is megtörténet, hogy a birodalom telbomlik, és akkor mindenfajta dolog lehet, de én úgy látom, hogy azért ennek a valószínűsége igen. Igen csekély. Tehát, Tehát akkor ön szkeptikus ö... azzal kapcsolatban, hogy egy korszak kezdődik, hogy ö, fogalmazzunk úgy, hogy egy Orbán korszak elé nézünk, amely eltarthat akár 16-20-24 éven keresztül is? Igen, igen, abszolút vagyok. Hát, ö, hogy mondjak egy, egy, egy hogy a jelenbeli szeptikusságot. Hát például a jelenlegi regmáló miniszterelnök, ugye, közölte, hogy forradalom van. Na most hát nem tudom, hogy ön például hogy érzi, hogy most itt forradalom van? Tehát, hogy... Természetesen nincsen forradalom, egyáltalán nincsen. Sem jókunk nincs arra, hogy különösebb alapot adjunk annak, amit a miniszterelnök ez ügyben mondott, tekintettel arra, hogy nem változott, a, nem változott meg a társadalmi rendszer, ennél fogva nem beszélhetünk forradalomról. Ő nyilvánvalóan minél nagyobb hangsúlyt akar adni ennek a korszakváltásnak, és ezért fénye ennek a korszakváltásnak a. a, a a, a, azt a tenge élét annak érdekében, hogy most aztán lezárult egy korszak egyszer, és mindenkor ennél erősebb jelzőink nincsenek a magyar nyelvben, mint hogy forradalmi változás történt. Természetesen, de ezért mondom, hogy ezek ilyen retorikai játékok, de ha az ember egy kicsit tovább él, akkor érzékeli, hogy a retorikai játékok azok minden politikusnak az érdekei, vagy az érdekei közé tartoznak, ez mind öltelértékelés, és hát az idő ezt mind helyre teszi, de az, hogy itt Egy 16-20 évig terjedő, úgymond egy, egy pártra súlyozódó korszaknak nézzünk elébe, hát én e tekintetben nagyon szkeptikus vagyok, hogyha nem fogadnék rá. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Gerő András történésznek a beszélgetést. És nagyon jó, szépen. Nagyon jó egészséget kívánunk a következő 20 évre, hogy aztán majd korszak lesz-e ez vagy sem, azt meglátjuk. Meglátjuk. Minden jót magunknak. Viszont Lássuk csak, mi is a definíciója egy korszaknak? Mitől is lehet egy korszak úgymond politikailag homogén? Én azt gondolom, hogy a következő 12 évnek egyetlen egy érvényes kérdése van a magyar politikában, a magyar politikára nézve, és arra kérem a kedves hallgatókat, hogy erre reflektáljanak, erre a felvetésemre. Ez ténylegesen én gondolom így, névvel, címmel és személyi számmal. A magyar politika egyetlen kérdése a következő 12 évben, hogy a Fidesz ez alatt a 12 év alatt mindvégig egyedül fog-e kormányozni, vagy pedig szükségképpen ebbe a bizonyos koalícióba majd be kell, hogy vonja az lmp t is. Tehát úgy gondolom, hogy ez az egyetlen érvényes kérdése a következő 12 évnek, aztán majd meglátjuk, hogy ebből a 12-ből 16 lesz-e, esetleg 20. Van-e valaki, akinek Hallg ellenvetése hallgató van? Hallgató a vonalban, van? úgyhogy kérdezd tőle. Háló. vagyok, a műsorhoz szeretnék hozzászólni. Legyen szíves! Így józan parasztéssel figyelni az eseményeket, hogy én nem is a politikát hibáztatom, hanem saját magunkat, embereket. Talán nem érettünk még meg arra, hogy politikusaink felnőttként kezeljenek. Tehát szerintem nekünk, magyaroknak én egy evolúciós fejlődésen keresztül menni ahhoz, hogy, hogy a nyugati értelemben vett Kultúrát, politikai kultúrát megköveteljük egyszer majd a politikusaink. Vagy nem lehet, hogy esetleg másfajta politikusokat kéne pajzsunkra emelnünk? Tehát, hogyha kellően érettek lennénk, akkor ezt a politikus bagást már régen elzavartuk volna, és másokat választottunk volna ki magunk közül? szerintem saját magunk nem jutottunk el oda. Mindig mástól várjuk a megoldást. Én vezető vagyok, meg józan parasztészszel megáldott ember. Ha valami gond van, baj van, elsőnek azt a kérdést teszem fel, hogy én hol rontottam el, és nem a kollégámtól, a főnökömtől, bárkitől várom a megoldást. Mi magyarok meg Talán már úgy vagyunk, mint az oroszok, hogy kell egy szára tyuska, akit imádhatunk, most az Putyin, vagy, vagy éppen egy Romanovnak hívják, vagy Breznievnek, de, de valahol most úgy kényelmesen hátradöltünk, és azt várjuk, hogy megint helyettünk oldják meg a problémáinkat. Holott szerintem mert már a családban kellene kezdeni, és ez még egy-két generációnak el kell tennie ahhoz, hogy, hogy, hogy erre érettek legyünk. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon az, szépen. Az, nem köszönjük köszönjük szépen. Hát ez egy régi dilemma, hogy a fejétől bűzlik a hal, vagy a haltól a fej, ami, a, ami az érdekes és érvényes etenkintetben e, mindenképpen, az az, hogy ennek a bizonyos 20 éves rendszernek, az előző 20 éves rendszernek, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy ennek a 20 éves korszaknak a a kudarcaiból mit tudunk tanulni, milyen következtetéseket tudunk levonni, és miket tudunk, miket vagyunk kénytelenek átemelni, miket tartunk érdemesnek, hogy átemeljük, és miket tudunk, tudunk um, új formában megvalósítani abban a következő korszakban, amelyre készülünk. Azt írja egy hallgató, sok az élősködő és a semmittevő ügyeskedő a rendszerben, őket miért nem lehet tömegesen fülön csípni? Ezeket a személyeket és vállalkozásokat sokkal hatékonyabban kellene kiszűrni és büntetni a jövőben? Hmm, hát igen, meg lehet. Ennél én azt gondolom, hogy egy tágabb perspektívában, vagy egy lépjünk hátra kettőt, hármat, és próbáljunk meg úgy nézni az egészet, mint egy korszakra. Tehát Igen, igen, sok az élősködő a rendszerben, meg sokan nagy a fokú a korrupció. Itt, itt az a kérdés, hogy milyen korszak jön, tehát hogy milyen korszakra számítunk. Ez egy, ez, ezt én most úgy, úgy neveztem, hogy ez egy ilyen posztpolitikus kor. Ma még ezzel viszonylag kevesen tudnak a úgynevezett politizáló értelmiség körében, vagy a, a politizáló média berkein belül szembenézni, még mindig nyüstölik azt a fajta politikai beszédet, ami itt húsz éven keresztül zajlott, mit úgy is nevezhetnénk, hogy egyfajta politikai nekrofilia, amelyben, hát így beindult egy szexuális aktus, a, amely hát kvázi termékeny volt, tehát úgy jó a szex, ha termékeny, de, de aztán időközben az egyik fél, az, az meghalt, így kimúlt. És, és megszűnt ez az aktus aktusnak lenni. És amiről azt gondoltuk, hogy az egy erekció, amit nagyon élveztünk húsz éven keresztül, az mostanra már csak a hullamerevség. Tehát tulajdonképpen ez már egy nekrofilia, ami most zajlik a, a kvázia médiában, meg mindenhol. Az a fajta napi kommunikáció a politikáról csak most, csak önöknek, a legfrissebb híreknek, az értékelése, az éppen aktuális politikai közvéleménykutatásoknak az értékelése, a politikusoknak és a politológusoknak a bevonálásoknak, Másával. Tehát ez a fajta napi politika, amelyben napról napra formálódik a politikai ö, akarat, a politikai szándék, a, a társadalom és a politikusoknak a viszonya, a, a következő választások eredménye. Szóval mindez napról napra formálódik a szemünk láttára, hogyan ez, ez alatt a húsz év alatt zajlott. Ennek a korszaknak van vége, azt gondolom. Tehát most, a, most egy olyan korszakban lépünk, ahol... Ez az egész téma, ez a, vagy a fejünk fölött zajlik, vagy a talpunk alatt. De nem a szemünk láttára és nem a kezünk között. Tehát, én úgy, úgy érzem, hogy a társadalom kiszállt ebből a bizonyos forgóajtóból. A forgóajtó elve az úgy működött, hogy fordult egyet a forgóajtó a társadalommal, és a társadalom azt mondta, hogy Orbán Viktor. Aztán elege lett, és azt mondta, hogy nem Orbán Viktor. Ez akkor úgy hangzott, hogy Megyesi Péter. Aztán fordult megint egyet, és azt mondta, hogy na még mindig nem Orbán Viktor. Viszont most már pontosan tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc. És amikor kiderült, hogy na még, még csak az sem, akkor erre nem az lett a válasz. Bármennyire is úgy tűnik, hogy Orbán Viktor hanem, hogy a társadalom kiszállt ebből a forgóajtóból, és most már nem tud úgy fordulni a forgóajtó, hogy ne Orbán Viktort adja. Tehát, hogy most, most már három cseresznye van gyerekek, ha tetszik, ha nem, aztán, hogy jackpot lesz-e, azt majd meglátjuk. Azt írja valaki, jobb jobboldali vagy, nemet mondtunk egy EU reformra, népszavaztunk, hálap nem érzem, hogy változott volna valami. Vigyázz, hogy... mit válaszolsz. <laughs> egyszer, egyszer már rosszul válaszoltam egy ilyen felvetésre. Nem vagyok jobboldali. Most, hogyha nekem ha a, ha a saját magamat ideológiák mentén kéne definiálnom, akkor én azt mondanám magamra, hogy én, én, én baloldali érzelmű vagyok. Más kérdés, hogy ez itt most Magyarországon már nem jelent semmit. Más kérdés az, hogy ma már Magyarországon ilyesmiről, hogy baloldal. Nagyon nehezen lehetne beszélni, tekintettel arra, hogy a Fidesznek több baloldali szavazója van jelenleg, mint az MSZP-nek. Tehát azért... Ezek a... Azt gondolom, hogy az elvek és az értékek elveszítették Magyarországon a szavatosságukat. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az elvek szlogenekké váltak. Szlogenekké silányodtak. És, és hát azt gondolom, hogy Magyarország egy politikai bermuda háromszög. És ebben a bizonyos politikai bermuda háromszögben Magyarország behajózott, és ott elvesztette a politikát. Elveszett a politika alulunk, mellőlünk, közülünk, és maradt a hatalom gyakorlás, amelyet hát Megfogalmazhatjuk ezt nagyon egyszerűen úgy is, hogy Orbán Viktor örökölte az ország hátralévő évtizedeit. Aztán, hogy ez mennyit jelent, vagy mit jelent, azt majd meglátjuk. Minden esetre, Orbán Viktor jelenlegi hatalma az nem pusztán egy ciklust jelent, vég a ciklusok világának, vég a négy években, négy évekre tagozódott politikának. Most egy korszak következik, egy olyan korszak, amelynek a körvonalait próbáljuk, igyekszünk ebben a műsorban felmérni, hogy azok milyen módon, meddig és hogyan terjednek, nem csak az időben, hanem az életünkben, a, abban a bizonyos kommunikációs térben, amihez, ha tetszik, ha nem, a magyar ö, médiának, vagy a politizáló magyar értelmiségnek alkalmazkodnia kell majd. Legyen ez a műsor ennek az előörse, és legyen ennek fóruma az 5555 55 os telefonszám, valamint a 0629 SMS-szám. Most tegyük még azt van egy-két hallgató, ki, kicsit meg van ijedve attól, hogy, hogy itt egy ilyen van mensó lesz. Nem, lesznek, lesznek a, a Robinak beszélgető társai, mint ahogy már volt is, de aki most be, ez nyilván nem. Hallott, a következő fél órában ö, beszélgetni fog. Kivel? A következő fél órában Tamás miklós és Tiborral tervezünk beszélgetni. Igen, ö, és hogy, hogy azért kapjál kedveset is, valaki azt írja, hogy nagyon, <gül> nagyon szeret téged, jó téged itt hallani, azt írja a ezt a Bogából is, hogy jó téged ilyenkor hallani, és hogy kapjál egy kis hideget is, ö, azt írják, hogy általában elkapcsolnak, de ma egészen hallgatható vagy, talán a helyettesítés miatt. <gül> <gül> Máskor is helyettesítenem kéne. Lehet? Vagy akkor, ha nem, akkor helyettesítsen valaki más legyen akkor, szíves. A, valaki ezt írja, hogy nem való ebben a műsorban, mert túl sok. Azért mondom, hogy nem kell megjedni, nem lesz ő mindig ilyen sok, majd lesznek mellette mások is. És mindig ebben a műsorban. Igen, Főleg. És valaki Gyurit követeli vissza, Puzsér kinyilatkoztat, nem műsort vezet. Hát most pont arról van szó, hogy ez a műsor most arról szól, hogy Puzsér kinyilatkoztat és műsort vezet egyszerre, vagyis próbálja. Lehet egy javaslatom, beszéljünk mind arról, Is, amiről beszélek. Értem én, hogy az én személyem az egy nagyon érdekes szélső téma. Szélsőközép welcome back. <gül> <gül> Van, aki még emlékszik erre egyáltalán Több erre a rendre, hogy szélsőközép. Ez csodálatos. Persze, de ezt azért most nem élesztjük fel, mert ez az igazi nekrofilia. <gül> szóval a 98 os frekvencia az ne feltétlenül és kizárólag az én személyem körül forogjon. Beszéljünk arról is, amely felvetésekkel élni próbáltam az elmúlt fél órában. Szervusztok kedves hallgatók, folytatjuk a Bolha Cirkusz adását, és itt van bennünk a vonalban valaki, aki ennek a bizonyos 20 éves rendszernek, az éppen idén megbukott 20 éves rendszernek a születésénél már ott bábáskodott, mégpedig Tamás Gáspár Miklós, filozófus, akit köszöntünk a műsorban. Igen, aztán a bukásánál is ott bábáskodtam. Jó napot kívánok! Fél. Jó napot kívánok! Tehát akkor eh, adjunk egy látleletet erről a halott eh, rendszerről, erről a húsz erről a, erről a éves politikai rendszerről, amely talán, talán már a halálhörgését is befejezte, sőt, talán már az utolsó rángásait is befejezte. Igen, tehát ennek vége van kétségtelen. Nelőnyeivel és hátrányaival együtt. Hátrányai számosabbak? Ö, hát azt hiszem, hogy milyen szempontból nézzük a dolgot. És hát ugye most, hogy visszanézünk a, visszanézünk a mostani helyzetből, ö, hát azt kell mondanom, hogy nyilvánvaló, hogy hogy a liberális kapitalizmusnak a megteremtése egész Kelet-Európában egy gazdasági összeomlással járt. A gyönge Kelet-Európai államok szerény vagyonának és társadalmi kohéziós biztonsági rendszerének az összeomlásával, illet csökkenéssel, ipartalanítással, agrárválsággal, Uh, nem beszélve azokról a csalódásokról, amelyek érték az embereket azokkal az illúziókkal kapcsolatban, amelyeket fűztünk, fűztek, fűztetek a uh, szabadságjogokhoz, a parlamentarizmushoz, a pluralizmushoz, a szabadnyilvánossághoz, a közikai beszédmódokhoz, és itt tovább. Hogyha ennek a húsz. Igen. Igen, mondjam, hogyha, ö, hogyha ennek a 20 éves rendszernek a, a, a, a bukás, magának a rendszernek, mert a rendszer sajátosságait ismerjük, és ismerjük a számos hibáját. De hogyha a bukás Igen. okait vizsgáljuk, nem lehet, hogy a bukáshoz nagyban hozzájárult az, hogy ezek a négy éves ciklusok, ezek nem voltak elegendőek soha, hogy egyetlen egy politikát következetesen végigvigyenek, és nem elsősorban azért, mert a, négy év, az, Isten, mert mert a négy, négy év az kevés. Az Még csak az hiányzott volna, hogy végig vigyék ezeket a politikákat. De itt azért egymá... Nagyon bölcs volt a magyar nép, hogy rendszeresen leváltotta a kormányokat. De így aztán nem jutottam az sehova. Se. hogy eznek kampett, mert többet nem fogja tudni leváltani őket. Uh -huh. Vagy legalábbis rettenetes nagy örökfeszítéssel. És ez van még egy félelmem, Mert jó, rendben van a mostani elképesztő többséggel rendelkező, és most az önkormányzati választásokon nyilván még tovább erősödő uh, politikai struktúra, hatalmi struktúra, ami a hatalmat hát vette adalmat, az ö, ugye létrehoz egy háterőteljesen teljesen parancsuralmi és ami vonásokat mutató ö, nagyon nehezen leváltható rendszert, és amitől én tartok, az az, hogy ha majd kiábránulnak az emberek belőle, akkor az rendszer más személyzettel is tovább fog működni. Mindenkit emlékeztetnék rá, hogy annak idején a francia szocialista párt és személyesen François Mitterrand Milyen elképesztő energiával harcolt az ötödik köztársaság és a gólizmus által megteremtett közjogi rendszer ellen. Aztán megválasztották köztársasági elnöknek, és ő lett a legpéldásabb gólista elnök, megtartva az elnök összes kiváltságait, megtartva a Dögol által megteremtett antidemokratikus, hát jócsikán antidemokratikus működési feltételeket. Mert nem csak én találtam ki, de más politikai jellemzők és gondolkodók is fölfigyeltek arra a lehetőségre hogy lehetséges, hogy Orbán Viktor és a kormányon lennél válik, ö, viszont mire megteremtette a ö, rendkívül szolid és elképesztő ö, hatalmát a, a, a végrehajtó ö, ágazatnak, ugye, a kormánynak, hát akkor csak megváltoznak valaki más helyébe, akinek ugyancsak ekkora hatalma lesz. Hát főleg akkor, hogyha egy elnöki típusú rendszer váltja a jelenlegi parlamentáris rendszer. Ez lényeg, ez megtörtént. Elnöki típusú rendszer van. Az elnök neve Orbán Viktor. Na, jelenleg miniszterelnök a Na, azt úgy, ö... úgy hívják, az nincs jelentőség. De hogyha köztársasági elnök lesz, egy... egyéb jelentőség. jogosítványokat jelenleg is. Erről is beszélünk, nincsen. Jelentőség. nincs jelentősége, hogy mondjuk egy elnököt 7 évre választanak közvetlenül, vagy egy parlamentet választanak négy évre, amely egy e, miniszterelnököt választ. Nem kell hozzá, nem kell hozzá. Lényeg, lényeg, lényeg, lényeg, hogy hívják, fontos az, hogy az ország vezetője, akármilyen címet visel, elképesztő hatalommal, hatalommal rendelkezik. Nos, nem, igen, nem lehet, hogy... Bocsánat, ki kell hoznom a papucsot a kislányommal. Ábocskálj Ön... egy pillanat, igen. Jó, széveskén menj. Igen, jól van. Nem, le, nem lebecsülve a papucsnak és a kislánynak a fontosságát. Mégis, mégis arra, okay. arra, arra az, abba az irányba terelném a beszélgetést, hogy vajon okay. nem járta le a... a Szavatossága annak a fajta politizálásnak, amely politizálás jegyében a saját személyes izlésünk nyomán, vonatkozzon ez akár a úgynevezett véleményformáló értelmiségre, akár az úgynevezett média értelmiségre, vagy média, média struktúra személyzetére, vonatkozóan akár a választópolgárokra hogy a saját személyes ízlésünk nyomán szavazunk ezekről a bizonyos politikusokról, és ezekről a bizonyos politikai irányvonalakról, mintha csak egy valóság só szereplőit válogatnánk, mintha csak azt döntenénk el, hogy Ágica vagy Majka legyen az, akit beszavazunk a döntőbe, és mintha most ez a korszak idén lezárulna, és egy olyan korszak következne, ami már sokkal inkább az országnak a, a helyzetéről szól, akár amely, tehát, hogy minthogyha a, pol, mint a politika a jól, sokkal netréfáj. inkább az országról, és sokkal kevésbé netréfáj. rólunk, ne, és a személyes ne, ízlésünkről ne, szólna. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, trefáj. ne tréfájj. Ne tréfájt, tehát eddig választottunk majka, és között, tehát, választottunk majka és majka között, tehát ez nem haladás. Na most, úgyhogy Most de ez nem de ez nem, de ez nem be a szándékunkkal? Tehát az idei választás nem ezt a szándékot Mindenkül tükrözi a társadalom, a társadalom, társadalom. részéről? Vajon? egy társadalom, ö, egy rendkívül impraktikusan nagy felhatalmazást adott egy, egy a többiekhez hasonlóan felelőtlen és hatalommániákus tárknak. Volna egy, kérd, volna, egy kérd, volna egy egyszerű kérdésem erre vonatkozóan. Igen. Svédországban és Finnországban az 50-es évektől a 90-es évekig uh, szociáldemokrata párt kormányzott. Mi, tulajdonképpen egy párt. Japánban, Németországban is Adenauer, stb. Tudom. Japánban az atombombától 2006-ig a liberális párt kormányzott. Tudom, Olaszországban is 30, nem tudom hány évig a keresztényünket a párt Na most, hogyha ez, hogyha ez így van, akkor azok, azok a rendszerek is úgy, úgymond autoritár, parancsuralmi, tekintélyuralmi rendszerek voltak, mint amivel kapcsolatban. Te most minket? Ezek Tehát... nem olyanok voltak, mint ez. Másrészt pedig elég rémesek voltak. Rémesek voltak. Svédország hát, az 50-es óra... évektől a 90-es évek évekig egy rémes bizony hely bizony volt? A genetikai kísérleteivel, és az elképesztő társadalmi ellenőrzésével, és a féltotalitárius uralmával a, a szociális biztosítási rendszereknek és a szociális munkásoknak nagyon sok szempontból a konzervatívok igazságosan dirálták ezt és nagyon súlyos visszaélések és nagyon súlyos ami elemek voltak a skandináv szociáldemokrácia sok éthizetes uralkodása, ne legyenek illúzióink. De ne, ne, de nem. Hasonló, hasonló vonásokat, hasonló vonásokat, súlyos bitva a maffia uralommal és egyházi uralommal Olaszországban is tapasztaltunk. Tehát ez nem egészséges, ez kétségtelen. Ezért is szüntek meg ezek a, a hosszan tartó, leválthatatlan rendszerek, de ezek természetesen az alkotmányos alapföldjézeket nem változtatták meg, csak visszaéltek a szokásos parlamenti demokráciával. De nem lehet, hogy a magyar társadalom jogosan örülne annak, hogyha olyan súlyos visszaélések és olyan, olyan elviselhetetlen közállapotok lennének Magyarországon, mint mondjuk Svédországban és Finnországban a 20. század De második felében? Ügyültek. a magyarok, akkor akarjanak nyugodtan tekintő nem rendszert, hogy mindenki fogja be a pofát, mindenki ugyanazt mondja, mindenki konform módon viselkedjék. Teljesen függetlenül hogy számomra viszonylag rokon szemesebb, tartalmilag viszonylag rokon szemesebb vagy ellen irányban, én egyáltalán nem szeretem a kikénykerített engedelmességet és konformitást, mint hogy szabad ember az ilyesmit nem szeretheti. Beszélgetésünk, most... beszélgetésünk záró kérdéseként hadd érdeklődjek Igen. akkor azzal kapcsolatban, hogy minek örülnél te személy szerint, hogyha a következő húsz év mihez hasonlítana, milyen politikai rendszerhez, ha tudnál egy analógiát mondani akár Európából, akár a nagyvilágból, akár történelmileg, akár a jelenkorra vonatkozóan. És amiről, ami már volt. Akár volt, akár van. Évek. Milyen rendszer. Se, se se egyetlen évek. egy olyan rendszer nem volt még a történelem során és most sincs, amelyel meg lennél elégedve itt ma Magyarországon. Hát természetesen vannak kisebb, kisebb rosszak. Nyilvánvaló, hogy vannak kisebb rosszak. Még Mi például Svédország és Finnország vagy annál is még kisebb rosszak? Hát mondjuk azért a 70-es, 80-as évek Svédországa, tehát a már szabadabb. És nem annyira konformista, nem annyira produktivista, nem annyira munkamániás nem annyira puritán. A szimpatikusabb? Ö, hát igen. Hát de igen. akkor is ugyanaz a szociáldemokrata akár. párt kormányzott akkor is. Igen, igen, igen, ez ketség. Te Tehát akkor lehetséges, hogy egy belső evolúció egy párton belül is le tud Tehát zajlani, vége. amely hogy nem feltétlenül a, igen, Robert, annak a sok demokráciának a kereteik zajlik? Igen, már nem lesz. A szociáldemokrácia halott. Világos, csak én arról beszélek, hogy a, adott esetben egy párton belül is le tud zajlani egy olyan fajta evolúció, amely elvezeti az adott pártot, ilyen módon az adott országot, amelyet az a párt ugye a egy 40 éves távlatban vezet. Ilyen, az az nem lesz ilyen párt. Abban legfeljebb majd kitör a hatalmi vetélkedés és az igazzavar. E, nem is, tud, nem is, nézni, is tudod elképzelni, hogy ilyesmi előfordulhat? De, minden lehetséges, nem adok neki nagy esélyt, lehetségesnek természetesen lehetséges. Kizárni nem lehet. Nem tartom valószínűnek, mint ahogy. Lehetett látni ugye az elmúlt nyolc évben, hogy képtelen volt az uralkodó blokk összesedni magát, és az ott egyébként egy időben még megvolt szellemi energiákat, ugyan számomra tartalmilag szintén nem rokon szembesen, tehát megpróbálhatták volna koncentrálni, ez nem sikerült, mert mindenütt a helyi bárók és, és a harámbasák és kiskirályok és csákmáték uralkodtak, hát ez nem lesz másképp most sem, csak ráadásul egy olyan fölhatalmazás és egy olyan közjogi rendszer birtokában, amely egy olyan rendszert tart fönn, amely egyébként nagyon fog hasonlítani, azzal, ami eddig volt, arra, ami eddig volt, de a nagy változások nem lesznek, csak mindez intenzívebb lesz, vastagabb lesz, keményebb lesz, megföllebezhetetlenebb lesz, e, és a dolog természeténél fogva, nem a vezető politikusnak a kvalitásainál fogva, akik nem jobbak és nem rosszabbak, mint az elődeik, e, E, egész egyszerűen hát a szokásos játbutulás következik be, mint mindenütt, ahol nincs igazi, erőteljes kontrollja nyugodnosának, de még egy, egy mondatot hagy tegyek hozzá azért egész Európában erre felé mennek a dolgok szóval e, ugye a liberális demokrácia az összes ellenmondásaival hátrányaival és hazugságaival és képmutatásaival együtt e, e, úgy néz ki, hogy Európában nem más út, Európában befejezte a pályafutását de kontinentális Európában legalább És, hát ez azt jelenti, hogy először vagyunk. A és nagy fölfordulásra számíthat. Hát akkor ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az előers. Végre az európai történelmi fejlődés. A, hanyat, a hanyatlásban kétségkívül, ugye? ez a teljes dekadencia, hanyatlás, elhűlés, ami minden európai eszménynek Ebben az irányba kétségkívül mi haladunk az élén a szakadék felé. De. Nagyon szépen köszönjük Tamás Gászár Miklós filozófusnak a, a véleményét. Hát, nem mondom, hogy szívesen, szívesen mondtam volna Bízunk benne, hogy lesz ez még így se. Jó, jó. Szervusz, szervusz, minden jót viszont, És már is itt van a vonalban velünk Váradi Tibor, aki a humanista párt volt elnöke. A témánk pedig... a Szervusz, a témák pedig, pedig változatlan. A kérdés az az, hogy hogyan körvonalazzuk az elmúlt 20 évet, mint korszakot, és milyen, milyen korszakra számítunk a következő 20 évre vonatkozóan. A, a Tamás Gáspár a lezajró beszélgetés végét uh, én is elcsíptem, és uh, hát uh, elég sok mindenben egyetértünk. Uh, én sem látom azt, hogy egy uh, gyökeres változás történt volna uh, a legutóbb, ugye a fülkékben lezajlott forradalommal. Uh, akár Magyarországon, akár Európa legtöbb orsz országában a mainstream pártok, tehát a nagy, úgynevezett baloldali és jobboldali pártoknak nagyon-nagyon közeli egymáshoz hasonló politikájuk van. Hát azt látjuk, hogy midőn szimbolikában, külsőségekben, kulturális beidegződésekben különbözik az MSZP és a Fidesz. Addig alapvető gazdaságpolitikai irányban, külpolitikában, NATO-hoz történő viszonyban de akkor ott nem egy olyan nagy változás. Igen, most a Fidesznek van egy ilyen megadhatott az, hogy bebetonozza a hatalmát, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem 4, hanem nyolc vagy 12 év lesz hatalmon, uh, aztán vélhetően valaki el fogja söpörni onnan de ezt sem látom olyan teljesen újnak, hát a Labour 12 évig, vagy legalább 12 évig volt most hatalmon Angliában, most 8 évig volt ezelőtt a szocialista hatalom, 10% os népszerűséggel, jóformán Magyarországon, tehát mondjuk azt mondani, hogy ahhoz képest lett most diktatúra, az enyém szólva nem humoros. Igen, de az egy, nyilvánvalóan az, de igen, nyilván Gyurcsány után, de diktatúrával riogatni, vagy farkast kiabálni, Igen. az meg főleg ezután, a húsz év után, ami egymerű farkas kiabálásból állt. Igen, tehát, és egyébként én egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ez egyáltalán nem volt demokratikus, és azokkal is egyetértek, akik azt mondják, hogy most a Fidesz egyáltalán nem demokratikus, ellenben azt állítom, hogy ez egy nagyon hasonló uh, helyzet. De talán Úgy ilyet sem ö... lehet igazából kijelenteni hogy egyáltalán nem demokratikus, mint hogy azt sem lehet kijelenteni okay. gondolom, hogy Hogy, hogy abszolút a -e demokratikus lenne. Tehát, hogy valahol egy fajta félperiférián élünk, és a politikai rendszerünk is ennek felel meg, nem? Igen, és egy kapitalizmus nevű rendszerben élünk, amit jellemez az, hogy választásokat tartanak, ahol különböző kérdéseket megvitatnak emberek és szavaznak politikusokra, majd később lobbycsoportok a legfontosabb döntéseket döntő mértékben befolyásolják. Tehát, ö, és, és ebben nem különös Magyarország Az Egyesült Államoktól az Európai Unióig erre nagyon sok példa van. Tehát egy látszólagos demokráciában élünk, és ilyen szempontból az, hogy az előző húsz év kudarc volt, az egyrészt igaz, másrészt lehet, hogy egyszerűen le kell számolni egyeseknek azokkal az illúziókkal, amiket ehhez a rendszerhez fűztek. Ez ilyen? Uh, nincs tovább átmenet, ez ilyen, ennek ez a lényege, hogy félig demokrácia, félig pedig uh, oligarchia, és, és hát a hatalmasok döntenek a lényeges kérdésekről. És ami most következik, az attól mit várunk? tehát Most, hogy megbukott a 89-es rendszer, most ez a 2010-es vagy 2011-es rendszer, ugye jövőre várjuk az új alkotmányt. Ez mihez fog hasonlítani? Mondjuk egy 1867-hez hasonló, vagy azt követő világ, tehát egy ilyen dualizmushoz hasonló boldog béke évek következnek, vagy inkább egy Betlen-korszakhoz tudjuk ezt hasonlítani, ugye a Betlen- fél konszolidáció trianon után 10 éven keresztül zajlott, tehát hogy egy, egy konszolidációra változással számítunk? Váldani, naivítással én, hogyha fogadnék, én arra tenném a pénzt, hogy viszonylag minimális változások lesznek, az alapjogok ugyanúgy meglesznek, Néhány intézményt lehet, hogy átalakítanak, szerintem ennek szimbolikus jelentősége lesz, hogy a Fidesz mint a tudom, kommunista alkotmányt, húrá, de lényegében nem lesz itt a nagyon fontos változás, szerintem. Én azt gondolom, hogy az a döntő, hogy nem ez a döntő szempont a következő húsz évben, Azt gondolom, és nem is nem is elsőről a Magyarország sorsa fogja, vagy Magyarország belpolitikája fogja befolyásolni Magyarország sorsát szerintem. Globális politikai kérdések vannak, a terrorizmus elleni háború, hódító háború milyen forgalatot vesz, mi lesz a környezetvédelemmel, mennyire szeszülnek tovább ezek a. Feszültségek kelet és nyugat, dél és észak között. Vagy iszlám és is kereszténység között. között. Vagy iszlám és is kereszténység között. Hát jó, hát ezek a, ezek a fontos globális kérdések, de hogyha mondjuk. De ezek a kérdések fogják hogy, hogy a mi sorsunkat is, és azt szoktuk meg, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy ki hazudott nagyobb, vagy Gyurcsány, vagy Orbán, vagy ki van most Mesterházi ekközben e, e én azt gondolom, hogy nagyon érdekes lenne, csak Magyarországon egy kicsit uh, kitág de nem, nem, De nem lehet, lehet, hogy ez pont, e, ez pont erre vezet minket. Tehát, hogy a véget ér a napi politika. Mert azt gondolom, hogy a következő húsz év, az előző húsz évvel ellentétben nem a napi politikáról fog szólni, tehát nem a napi közvéleménykutatások, a napi véleményformáló értelmiségieknek a folyamatos agymosása fogja befolyásolni a, a véleményeket, amelyek aztán majd megnyilvánulnak a kutatásokban és a választási eredményekben, hanem egy Sokkal nagyobb léptékű, vagy sokkal, sokkal, sokkal tágabb értelmezésben értékelhető és vizsgálható korszak következik. Ez nagyon jó lenne. Egyrészt, másrészt azt is gondolom, hogy október harmadikán, 7 órakor, délután, vége lesz egy több éves korszak, mert lényegében tudtuk, hogy most az lesz, hogy majd a Fidesz megnyerje a választásokat. Hát de már így is az összes önkormányzat az övé gyakorlatilag. Hogy... Oké, okay, de, de most ugye hatalomra kerültek már, mint az országgyűlésben, és a hogy a Fidesz adta és De hát tudjuk, hogy nagyon visszafogottak voltak politikailag, nem mertek semmilyen érzéken lépést megtenni az önkormányzati választások előtt. Ezt most élhetően megnyerik, és, és most előállnak a farbával, a kártyákkal és a lapokkal, és szerintem ilyen szempontból most kezdődik majd egy új, új, új pillanat. Pontosan, tehát hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ennek a húsz éves rendszernek az utolsóból hat cirkuszadását halljátok, és hétfőn fog kezdődni az új rendszer. Tehát egy, hétfőn egy, hétfőn egy, egy új, új rendszer reggelére ébredünk. De, de nem egy új epizódját ugyanannak. Tehát most nem ugyanaz lesz, mint, mint hogy persze, mennyi egy a Gyurcsány választásokat mondott, átcsinált a b és akkor elkezdett mindenkit műtetni ellene. Uh, jó, csak, jó, de... jó, csak Gyurcsánynak a kezében soha nem volt egy rendszer átformálásához szükséges hatalom. Tehát, hogy itt Ez most... Igaz. Itt most tulajdonképpen ténylegesen arról van szó, hogy Orbán Viktor a konyhaasztalon ír nekünk alkotmányt, és hát reméljük, hogy, hogy ez az alkotmány ez, ez a következő húsz évben az ország sorsát megfelelő módon fogja tudni befolyásolni. Hát igen, nehéz ebben bírni. Én, én ebben látom a különbséget, hogy, hogy például ezekkel a szabályokkal, amivel ugye most megnehezítették az új politikai erők indulását a választásokon, tehát visszavettek a demokráciából. Ezekkel valamilyen szinten meg lehet hosszabbítani a saját hatalmukat, és lehet, hogy nem 4, hanem 8-12 évet lesznek hatalmon, de Tehát akkor is időkérdés, ami egyszer fölön, hogy ez le is esik, és ez így fog történni a fidesz is. Uh, nyilván uh, rengeteg uh, népszerűtlen intézkedésre lehet számítani, ami ki fogja érdemelni az emberek haragját és számíthatunk tüntetésekre megmozdulásokra, meglátjuk, hogy milyen gyorsan fognak ezek felgyorsulni és mely téma fogja leginkább kihúzni a gyufát az embereknél. De ez szerintem borítépolható. És is mondom, én ebben önmagában nem látok egy olyan rettentő nagy novumot. Igen, egy kicsit kevésbé lesz demokratikus az ország. Szerintem eddig sem volt... Eddig sem volt demokratikus. Tehát ebben a tekintetben nem, fognak, nem, nem lesz túl nagy változás. De talán, de talán prosperálóbb lesz. Tehát amiben lehet bízni, az maximum ez. Egyébként nagyon köszönöm, hogy, hogy beszélgettél velem, és, és bízom abban, hogy a, hogy a következőkben több okunk lesz az optimizmusra. Váradi Tibor, a humanista párt volt elnökét, hivatásos humanistát hallhattátok, következnek a hírek. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hello. Rábuztak, kedves hallgatók! Itt vagyunk ismét a Bolha Cirkusban, a 986-os frekvencián a Rádiókafén. 0629986986 az SMS számunk, 5555986 az adásnak a telefonszáma, valamint e-mailezhettek is nekünk a rádiókáfékuk az ra Amiről pedig beszélgetünk az az, hogy ennek az elmúlt húsz évnek, amely korszak vasárnap fog lezárulni, legalábbis sokan gondoljuk, hogy, hogy vasárnap egy húsz éves korszak zárul le, egy kudarcokkal teli húsz éves korszak, sőt, azt lehet mondani, hogy egy füst bement terv, az, amit ami most, most, most megpróbálunk felszámolni, és, és egy, új, egy, új, egy új tervbe kezdünk. Hát, nagy kérdés, hogy ez a Fidesz terve, vagy az ország, és az is nagy kérdés, hogy a, a Fidesz, az a Fidesz meg az ország, az mennyiben, tehát, hogy, hogy mennyiben kötötte hozzá idén tavasszal a magyar társadalom az országnak a hajóját a Fideszhez, Nagy kérdés, hogy a Fidesz kudarca nem jelenti a jövőben az országnak a kudarcát. Nagy kérdés, hogy hogy nyomokban kilátszik-e még az ország a nek az ánuxából, hogy egyáltalán létezik az ország a Fideszen kívül, és hogy fog-e létezni a következő húsz évben, és hogy fog -e jelenteni bármit az országnak a politikája a Fideszen kívül. Szóval, hogy a helyzet az ilyen mértékű, és nem pusztán a kétharmad miatt, hanem azért, mert jelenleg nem látszik formálódni, de nyomaiban sem látszik formálódni semmiféle alternatívája Orbán Viktor jelenlegi uralmának. Na most egy kicsit, hogy a hallgatókkal is beszélgess, akkor elmondom neked, hogy a Facebookra ugye kitettük a kérdést, ami így hangzott. Miért volt csőd az elmúlt 20 év magyar politikája, illetve minek kell változnia ahhoz, hogy az elkövetkező 20 év sikeres legyen? Ugye ez a te kérdésed és megfogalmazásod, illetve a Bolha Cirkusz mai kérdés erre a hallgatóink többsége ö, válaszolt, Még hozzá így. Ez így béna. A politika definíciója polisz az emberek dolgaival foglalkozni. Kérem javítani a hozzáállást, ezért soha nem leszünk a politikán túl, mondja Attila. Balázs azt mondja, a politika érdek, és a politikában mindig minden érdek. Géza azt írja, nincs korszakváltás. A káderállományunk nagyon lassan cserélődik, a mentalitás nagyon lassan változik. Nem volt csőd az elmúlt húsz év, tanulóidő volt. Balázs azt írja, mihelyest kihal ez a generáció, mármint káderállományunk, akkor lesz valódi korszakváltás. Hogy ez esetleg egybeesik az Orbán korszak végével, az már csak a véletlen műve lehet. Berta pedig azt írja, hogy rossz a kérdés, miért lett volna csőd? Olyan volt, amilyenné az aktuális politika is, politikusaink formálni akarták. Hát ilyet akartak. Miért? Ö, akiknek jól jött ez a vétek, no éppen azt követte el, él a, él ezzel a Latin, csak ugye nem latinul mondtuk el, hanem magyarul, a híres, ha jól tudom, szenek a idézettel. Egyetértek a korábbi telefonálóval, valóban nem nőttünk még fel politikailag sem. El kellene fogadni, hogy a politikusok nem azért csinálnak valamit helytelenül, mert hülyék, hanem mert ez nekik úgy jó, csak mi szegény plebs többnyire nem látjuk az igazi indítékokat. Meg kellene végre tanulni a sorok között olvasni. És Géza pedig azt írja, hogy Sántit az egész műsor alapvetése, nem zárult le semmiféle korszak, nem kéne Rendszerváltás, sem, új, sem ö, rendszerváltást, sem pedig új köztársaságot vizionálni. Ott folytatjuk ma, ahol abbahagytuk hagytuk tegnap. Egyszerűen elfogytak a majmok a készletből, nincs elég csimpánz, makákó, pávián, így most több a gorilla. Na erre reagálj, kedves hát, Robert. A politika Azt lehet mondani, hogy a politika az állam vezetésére, a hatalom megszerzésére irányuló tevékenység. Jelenleg Magyarországon nem zajlik tevékenység az állam vezetésére és a hatalom megszerzésére. Tehát jelenleg ma Magyarországon a hatalomnak nincsenek kihívói, csak birtokosa van Orbán Viktor személyében, jelenleg nincs hatalmi harc. Ma Magyarországon nincs hatalmi harc, hanem hatalmi harcnak látszó kommunikációs nyálverés dajlik. Tehát nincs, nincs. Tehát ez ma nincs. Azt szokták mondani, hogy politika azóta létezik, amióta két ember van a világon, és köztük hatalmi konfliktus van. Tehát azóta létezik a politika. Tehát a politika az nem egy, az nem egy aféle mocskos üzelmeknek a, a tárháza, amely, amelyek, amelyek körébe tartozik a a felség árulás, valamint a, az egymásnak a, a rendszeres és következetes hátba döfése a hatalom megszerzése érdekében. Hát ez igaz. Ha két ember van a színen, az már politika. Jelenleg nincs két ember a színen, jelenleg egy ember van a színen Orbán Viktor. Ezért mondom, hogy a politika jelenleg, majd ha lesz egy kihívója, lesz egy olyan kihívója Orbán Viktornak, érdemi kihívója, aki eséllyel lép pástra annak érdekében, hogy a hatalmat megszerezze, És nem szükségszerűen szerzi meg a hatalmat Orbán Viktortól, hanem eséllyel lép Pástra, akkor fogjuk azt mondani, hogy meghalt a király, éljen a király, vagy fogjuk azt mondani, hogy visszatért a politika a Pástra, visszatért az életünkbe a politika, újra érdemes lesz közvéleménykutatásokat végezni, újra érdemes lesz véleményformáló értelmiségiként fellépni. Kérdés egyébként. Hosszabban, -e? hosszabban vegyél levegőt, és addig hadd mondjam el, hogy de nem ez a kérdés. Tehát a hallgatóink nem erre reagáltak, hogy van-e politika vagy nem, és hogy kinek van kihívója, hanem arra, hogy az elmúlt húsz év miért volt csőd, ez volt a mi kérdésünk. És akkor azt mondták, hogy miért lett volna csőd? És miért lenne most korszakváltás? Hát jövőre, Jól, lesz, korszak... egy új, jövőre lesz egy új alkotmány, ha tetszik, ha hanem Még nem tudjuk, hogy mi lesz abban az új alkotmányban, de bármi lehet. Tehát simán benne van, hogy a jövőre esedékes új alkotmány Magyarországnak a kormány formáját fogja megváltoztatni, és Magyarország nem lesz többé parlamentáris Ez köztársaság, hanem egy prezidenciális köztársaság lesz. Az abszurdum lehet belőle királyság mondjuk egy parlamentáris monarchia adott esetben tehát bármi elképzelhető túl azon, hogy nem tartom valószínűnek tehát az nagyon is valószínű hogy a harmadik magyar köztársaság amely 1989 október 23-án ugye ki lett kiáltva, hogyha jól emlékszem akkor történt na annak most leáldozott csőd volt, vagy nem volt csőd? Hát talán ha nem lett volna csőd, akkor nem törölték volna el az emberek. Az emberek kétharmados ö, felhatalmazást adtak egy pártnak, amely párt az 1989-es rendszert működtető alkotmányt most el fogja törölni, és egy új, új alkotmányt fog hozni. Ez nem egy rendszernek a csődje, ez nem egy rendszernek a leváltása. Az, hogy egy olyan embert választottak meg Orbán Viktor személyében, aki arról beszél, hogy forradalom zajlik Magyarországon, kvázi a forradalom az egy társadalmi rendszernek a, a, a egy és egy új társadalmi rendszernek a születése. Túl azon, hogy én ezzel nem értek egyet, szerintem ez nem lesz egy új társadalmi rendszer, de nagyon valószínűsíthető, hogy egy új politikai rendszer lesz. Az emberek szerintem nem arra adtak felhatalmazást, hogy új alkotmány szülessen, hanem az emberek arra adtak felhatalmazást, hogy a Fidesz kormányozzon. Az egy másik dolog, hogy annyi felhatalmazást kapott a Fidesz, hogy ezzel a felhatalmazással ő akár az alkotmányt is megváltoztathatja. De ott áprilisban a szavazófülkék, amikor dalra pakadtak, akkor nem azt énekelték az emberek, hogy legyen új alkotmány. De hát ez a politikai nyelve, kedves Marian, ugye ilyen módon dalolnak a szavazófülkék. Sokkal nyugodtabb legyen, Robi, sokkal nyugodtabb. Igen. Mert különben Szóval ez, ilyen módon szavaznak. Tehát az emberek azzal kapcsolatban tudnak véleményt kinyilvánítani, amivel kapcsolatban megkérdezik őket. Az emberek szavazólapot kaptak. Tehát, hogyha az emberek kaptak volna egy olyan szavazólapot, amelyen, ha mondjuk nem választás, hanem népszavazás zajlott volna, és a népszavazás kérdése az lett volna, hogy kedves emberek, akartok-e új politikai rendszert, meg akarjátok-e változtatni a jelenlegi alkotmányt, akkor ezt lehetett volna mérni, akkor ezt lehetett volna monitoroz monitorozni, amiről beszélünk. Az emberek fel hogy maximális felhatalmazást adtak egy olyan pártnak, amely párt most ezt a rendszert megváltoztatja. A jelenlegi politikai nyelv az ilyen módon, a jelenlegi politikai akarat az ilyen módon, ilyen, ilyen, ilyen indirekt módon nyilvánul meg. Hát ezt tudjuk értékelni jelenleg. Nagy kérdés az, hogy a politikai és párt érdekek ebben az új rendszerben háttérbe szorulnak-e, és a gazdasági érdekek felé fog eltolódni a politikai hangsúly, Vagy pedig éppen ellenkezőleg, és erre vonatkozóan is vannak, vannak elképzelések, hogy talán éppen ellenkezőleg, talán sokkal inkább fog tudni megnyilvánulni egy politikai akarat szemben a gazdasági akarattal szemben, kedves Marjan. Hadd, hadd éljek egy példával. Lehet, hogy élhetnél egy példával, de adjunk már egy kis teret a hallgatóknak is, mert van a vonalban valaki, illetve lehet, hogy pont lerakta. Nem, csörög a telefon, vegyük föl. Haló, haló. Én vagyok, Szerusz. Géza vagyok, Szervus, és ebben az egészbe belekötnék, ami itt most zajlik. Nos, tehát megkérlek. Tehát nem történt rendszerváltás szerintem. Nem. De nem, nem is, is mondtam, hogy rendszerváltás. Tehát, ja, ezt az, korszakváltás, ezt, korszakváltás, ezt, ezt, ezt a szót használja, Robi. Igen, Igen korszakváltás, nem volt forradalom szabadul szabadófülki. Nem, szerintem sem volt forradalom. Igen. Tehát nincs az egész egy kicsit de, nem, de ez nem egy olyan kérdés, hogy volt-e korszakváltás, vagy nem, amit majd 5-8-10 év távlatából fogunk tudni visszamenőleg megmondani, hogy történt e itt egy korszakváltás, vagy sem. Én prognosztizálok egy korszakváltást, te ezzel a korszakváltással kapcsolatban szkeptikus vagy, de nem, ezt most még igazából de nem lehet. Értem, hogy a történelmet, bár nem ők egy nagy történelmi, egyáltalán nem értek hozzá, de ezt folytonosságában kéne kezelni. Az, amikor. A háború után jöttek a kommunisták, úgymond. Ott volt egy olyan hozzáállás, hogy a múltat végképp eltörölni, meg is énekelték szépen. Nem kéne ebbe a hibába megint beleesni. Most nagyon úgy viselkedik a jelenlegi kormány, hogy majd fölfordítják az egészet, és új lesz minden, és hűha még nagyon. Hát szerintem nem. Lépésről lépésre haladunk, az emberek ugyanazok, akik az országban élnek, és amilyennek az emberek, olyan az ország. Mivel nem változik a politikusaink összetétele, nem változik a lakosság összetétele, Az apró kicsi bunkóságok, amiket a hétköznapi ember elkövet, csak a közlekedésben, egymással szemben, ugyanezt a politikusok elkövetik odafönn, nagyban, amíg a mentalitás nem változik, az egész ország nem változik. Kár ilyesműről beszélni szerint. Jó csak, jó, csak itt most már arról beszélünk, hogy ez a folyamat, ez most már nem itt lent zajlik mi, a mi körünkben, hanem ott fönt valahol, nem a Nem, ott beszél... lent zajlik. Nem, ott szü... mindig lentről indul. De ha... az emberek vannak fönt, akiket mi odaválasztunk. De, ha most egy, de ez a kérdés, hogy van-e esély, tehát látunk -e egyáltalán esélyt arra, hogy a következő 12-16 évben a mi, a mi körünkben dőljön el a politika sorsa? Úgy, ahogyan az elmúlt húsz év folyamán zajlott ez. Tehát az elmúlt húsz év folyamán négy évről négy évre, persze sok esetben az aktuális nyúdi és az aktuális közalkalmazotti bértábla függvényében választottak az emberek Magyarországon újabb és újabb kormányokat. Ez születet ezt fogják csinálni, választani fognak négy évente, ha csak a négy éventi választást el nem törlik. Ha de, de, az emberek De egyáltalán nem van. biztos, hogy négy évente lesznek a választások. Tehát ha, ha például itt egy olyan prezidenciális rendszer lesz, mint amilyen Franciaországban, akkor itt nem parlamenti választások lesznek négy évente, hanem közvetlen elnök választások lesznek hét évente. Tehát, hogy itt Már az is alkotmány... Lehet, de a az... rendszer akkor is folyamatos. Tehát az emberek itt fognak élni az országban, és választani fognak. Ha elveszít elveszik tőlük a választás lehetőséget, akkor mondhatjuk azt, hogy tényleg hatalmas nagy változás történt. Addig nem. Nagyon szépen köszönjük a véleményedet. Köszönöm, hogy elmondhattam. Sziasztok. Hello, hello. hello. Most egy kicsit elveszem tőled is a szót, csak azért, hogy a néhány SMS-t felolvassak. A most következő Uh -huh. A most következő korszak attól függ, hogy a Fidesz érette ekkora hatalomra, minden eszköz rendelkezésükre hát lássuk. Na, erről van szó. Ezt írja valaki, aztán azt írják, a a visszafizethetetlen államadóságot a főként baloldali kormányoknak, amely megnyomorítja Magyarországot. Erről kellene beszélni, de biztos túl demagóg ez nektek. nem. Ez, nem, ez egy nagyon-nagyon jogos felvetés. Akkor a, még a, a forgóajtós hasonlatodra valaki ezt írja: ha van ilyen forgóajtó, akkor azt sajnálom csak, hogy pont Orbánnál állt meg valahol meg kellett állnia, tehát hogyha ha azt a bestialitást, amit a Gyurcsány előadott, azt nem ő adta volna elő, hanem valaki a jobb oldalról, akkor lehet, hogy ő Gyurcsánynál áll meg a forgóajtó. Tehát azt gondolom, hogy inkább, itt ha a forgóajtós képet elvetjük, akkor itt egy ingáról beszélhetünk, ami mindig kileng. Bonyolultan és választékosan beszélsz, viszont butaságokat nincs itt új korszak, négy, négy év múlva váltás. Hát de legalább választékosan, na no, hát az is valami. Orbán már egyszer megbukott, majd megbukik még egyszer, és szerintem a legjobb, ami most jöhet, az pedig az, hogy nagyon örülök, hogy itt és most van a Robi, de nekem hiányzik a társa ellensúlynak, amíg ez a amíg ez a korszak tart, legyenek ők is és szerintem már itt van a vonalban a te társad aki hiányul a hallgató hát úgyhogy átadom nektek a szóra Attila Mártont köszöntöm a, az adásban legyél az ellensúlyom, kérlek na hali, hali súlyozd ellen azt amit én mondok ha le, hát, ha... hát, hát eddig mondjuk a, tényleg ilyen ótvaros közhelyeket hallottam a szádból és mélységesen el vagyok szomorodva de hát nem csodálkozhatsz csodálkozhat, hiszen hát ezt már megszoktad, nem? Hát nem, nem. Hadd az, régen, régen, régen más voltál. Na, régen, a, régen, a régen olyasmiket álló. mondta, amiket, amiket te magad is gondolsz. És most, hogy ez, ez ettől valamelyest eltér, most határozottan elégedetlen, vagy igaz? Hát nem az a baj, hogy eltér, hanem hogy olyan sablonok mentén tér el, ami naponta folyik a csapból. Na bárjál, hadéljek egy eredetinek tűnő felvetéssel. Nosza. Most Orbán Viktor kivetett egy elég kemény bankadót a bankszektorra, valami 100 milliárd forintot fog beszedni évente a három éven keresztül, hogyha, hogyha jól vágom. Na Aha. most a bankok pedig nagyon, úgy... Nagyon, pozitív. nagyon na, pozitív. Én is így gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív. Na, na, na csak egyetértünk. Hogy leszel így no, az ellensúlyom? Ne. Na, a bankok pedig úgy tűnik, hogy ez benyelik ezt a dolgot. Úgy tűnik, hogy, ezt, hogy ez be fog fojni az államkasszába ez a háromszor milliárd forint, kimondani is durva. Akkor a pénzről van szó. Na most, az elmúlt húsz év során, amikor egyetlen egy kormánynak sem volt ekkora hatalma és egyetlen egy politikai blokknak sem volt ekkora felhatalmazása. Vajon meg lehetett volna ezt tenni? Egyetlen egy kormány képes lett volna ezt megtenni az elmúlt húsz év során? Hiszen ha bármelyik kormány egy egyszerű többséggel egy ilyen mérvű bankadót megpróbált volna kivetni a bankszektorra, akkor a bankok rögtön az adott kormány relatíve elős ellenzékének egy jókora összeget folyósítottak volna a kampányra, az a, bizonyos, kor, az a bizonyos ellenzék abból a pénzből megnyerte volna a következő választást, és eltörölte volna a bankadót, annak rendje és módja szerint. Tehát, hogy tulajdonképpen vége az, úgy tűnik, hogy vége van az Oz meg is uralkodj politikájának, mert nem lehet már megosztani a társadalmat olyan mértékben sorakozott fel egy politikai oldal mellett. Kvázi azt lehet elmondani, hogy a látszólag kisebb demokrácia, vagy a sokkal nagyobb ö, parlamenti többség, vagy az a kétharmados többség, ami kialakult az egyik oldalon, minthogyha a demokráciának, vagy a a, a köz ö, a közakaratnak sokkal inkább megfelelő lenne, és ellenpontozni tudná a, a gazdasági oligarchiáknak a, a térnyerését a politikai struktúrában, illetve a, a politikai hatalomban. Na most ez kérdéses, mert itt azért a bankok megszorításáról van szó, tehát az, hogy a gazdasági elit többi szegmensével mi történik, azt, azt azért nem nagyon tudjuk. De lehet, hogy lehet, le, le, hogy rájuk is vár még ez vagy az. Tehát Jó, le, hát, most én arról beszél, hogy az, az energia te... fogja megsarcolni Orbán. Most az, lehet, hogy az, az, az jön. Nagyon helyes. Én megmondom őszintén, bár én nem vagyok jobb meg igazából szavazó se, ezt mondjuk akik ismernek, tudják rólam. De amit a IMS-szel a Fidesz, most abszolút melegen támogatom, és ismerek olyan baloldali, szociológus közgazdászt aki szintén, noha nem kedvelem. Bevallom, hogy nekem is nagyon imponál. Egyre kevésbé vagy az ellensúlyom. Teljesen, teljesen imponál, teljesen, hát igen, ez imponál, abszolút imponál. Én nem ezekre gondoltam, hanem ezekre az előbb hallottam az előző beszélgetésnek a végén, tehát ez a nyugdíjak, meg vétele, meg szavazat, vétel, meg hasonló, ami egyébként teljesen igaz, teljesen igaz, <coughs> Csak mondjuk ebből milyen, milyen konklúziók születnek, érted? Tehát most az én anyukám az 40 évig dolgozott, és hajnalba kelt, és kis nyugdíja van. Most akkor milyen diktatúráról van szó? Várjunk, várjunk, várjunk. Én értem, minden tiszteletem az édesanyád. Várjá, de azt és hozzá... ezeket a közhelyeket hallotta már a szocializmus, vagy az úgynevezett szocializmus, az államszocializmus végén is Tehát ez a gyermekeink, unokáink érdekében szorítsuk meg a nadráxiat, a a, a, ide még a begyűrűzés is begyűrűzik, hogy még Hofi is kicikisz az akkori nézét frazeológiát. Ugye hát én sokat írtam ezekről a meg százisokról. És, és, és nem szeretek ebben gondolkodni. Tehát igazából szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz paradigma, ha abba gondolkodunk, hogy a magyar nép ilyen, olyan, vagy amolyan, vagy mint most, a, ugye a görögökről is sok szó esett, és bejött az ocsmány propaganda, amire pontosan emlékszem, hogy a 80-as évek elején, amikor a lengyeleknél ugye sztrájk volt, nagy sztrájk hullám, ugye a szolidaritás, akkor, akkor, akkor a belügybe gyártottak lengyel ellenes vicceket, és a sajtóba ontották a fenyet, és beindították a suttogó propagandát, hogy a lengyelek lusták, nem szeretnek dolgozni, menjenek inkább dolgozni, ne sztrájkoljanak, stb. stb. És most ugyan ezek a figurák. Ugyanezt csinálják, csak persze kapitalista tudom, én, e, fogalmi keretek között, de ugyanezt a szennyes módot mondjuk a görögök ellen. Nem lusták a görögök, egy tökéletesen igazuk van, védik azt, amit kiharcoltak maguknak, érted? De, de, szága, de nem a nem az, legkisebb a hogy... sztrájkoknak a száma, itt a legjobbágyibb lakosság egész Európába, és akkor még, még, még, még erre mondják a az úgynevezett értem, de... takértők, meg a politikai elit, hogy a magyar nép az izén lusta, meg nem elég önálló, nem elég Ocsmán. Világos, én értem, de azt azért tudjuk, hogy Görögországban átszámítva, tehát hogyha ezt átszámítjuk, hár, kb. 300 ezer forintos az átlagos nyugdíj. Uh -huh. Kérdés, hogy a gazdasági teljesítmény Görögországban megfelel-e ennek. Tehát, hogy egyszerűen uh -huh. nyújtózhat el addig. Na, a... Robi, na, itt meg. Na, az az sajnálom, mert bocsánat, én vagyok az a rossz fej, akinek muszáj titeket keretek között tartani, és én azt látom, hogy levegővétel nélkül ti kiabálni egymással. Úgy, hát, ezt most sajnos, sajnos ezt én most elvágom, mert hogy feleség hírek jönnek, Európai Uniós hírek. Úgyhogy tőled, Robi, mindjárt szépen elköszön, és majd megbeszéljük azt, még az előfordulhat, hogy a feles hírek után visszahívunk, ha neked is jó. Kedves Attila! Okay. Szépen köszönj Köszönjük szépen! Jókolom. Hello, hello! hello. Szerusza, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk a Bolha Cirkusz utolsó etapjával, az 55 55 98 os adástelefon várjuk a hívásaitokat, a 06 29 98 98 os SMS számon várjuk az SMS üzeneteiteket, valamint a Rádió e-mail címen várjuk mindazokat a hozzászólásokat, amelyeket az internet szárnyán szántok nekünk. Azt írja egy hallgató, miért gondoljátok, hogy itt korszakváltás lesz ugyanaz a politikai elit, aki eddig ugyanaz a stílus, ami eddig naivak vagy. Na, pont ez a lényeg, hogy nincsen a politikai elit. Tehát a politikai elit, ami eddig egy parlamenti bogást jelentett, az áttevődött a fidesz belőre. belülre. Tehát gyakorlatilag a, ma már a politikai elit az a fidesz jelenti. Vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a politika súlypontja az a fidesz belülre került, a, az MSZP és a Fidesz között volt eddig, majdnem húsz éven keresztül, és innen áttevődött a Fidesz-en belülre szerint a Orbán Viktor személyén belülre, tehát Orbán Viktor tudatalattiába csúszott le, és sőt nagyon sokan gondolják ebben az országban úgy, hogy nagyon helyes, tehát hogy ott van a helye a politikának Orbán Viktor fején belül van. Csak gondoljatok bele abba, hogy aki Orbán Viktorral szemben foglalt el korábban protestpozíciót, kvázi Orbán fóbiás volt, egy fél országot lehetett így diagnosztizálni korábban, az most már politikaszkeptikus lett. Tehát az Orbán fóbia az fóbiává vált, és ez a bizonyítéka annak hogy a politika súlypontja Orbán Viktoron belülre került. Most te egész pontosan arra gondolsz, hogy aki régen Orbán ellenes volt, az most, hogy Orbán hatalomra került, egész egyszerűen elfordult a politikától, és azt kommunikálja, hogy engem már nem érdekel, hogy itt mi történik. Pontosan, mert Orbánon kívül már nincs politika, tehát ő nem tud hova csapódni most már, most már, most már Orbán Viktoron kívül nincsen tér. Tehát az történt, hogy aki eddig Orbán ellenes volt, az korábban lehetett mszp és lehetett SZDSS. Most, most ez is ezek... lehet az. Ilyen pártok ma már gyakor, gyakorlatilag jóformán nincsenek az MSP támogatottsága, az merőben azért, virtuális. Azért enged a... meg még azt, hogy azért van, van ez a magyar parlament, és ebben még van néhány párt, Tehát azért még enged meg azt, hogy létezzenek, még akkor is, hogyha mondjuk nem túl hangsúlyosak, vagy törve párt. Majd meglátjuk, hogy ennek az évnek a végén az MSP még létezni fog, e még, mint egy párt, vagy pedig három felé vagy öt felé szakad, majd meglátjuk, hogy mi lesz a. Az a lényeg, hogy, hogy gazdasági ereje már nincsen. már a a, már a gazdasági cégek kivonultak tehát Ma már a le, legrosszabb befektetések egyike ö, a, az MSZP-be pénzt ölni. És hát ez körülbelül látszik is most a, az önkormányzati választásoknak a, De a, a már hirdetések a, ne, ne arányában. Ne keverjünk most össze dolgokat. Tehát De? az, hogy ö, rossz ötlet, vagy jó ötlet pénzt ölni valamibe, az ö, nem egyenlő azzal, hogy vannak-e emberek, akik még MSZP-sek, LNP-sek, akár marad... ilyenek, fie... akik nem ölnek ebbe semmi más, mint maximum hitet, meg egy keresztet a, a, a választó... I választások napján. Érz, érz, amit, érz, amit próbálok mondani. Olyan nagyon ritkán fordul elő, hogy egy párt megnegyedeli magát. Az MSZP-vel ez történt. Tehát elveszítette, a, szavaz, a négy szavazója közül hármat elveszített. Világos, hogy még létezik az MSZP. Csak arról beszélek, hogy a, abból a négy emberből, abból a négy Orbán fóbiásból három eddig tudott az MSZP-re szavazni. Ma már annak, az, a ma már az nem tud az MSZP-re szavazni, nem is szavaz az MSZP-re. Ma már ő a politikától fordul el. Egyre kevésbé van politika a fidesz kívül. Tehát a súlypont az, az becsúszott a Fidesz alá. Ez történt. Tehát fej nehéz a, Mária, lett a gondolod, magyar hogy politika és Orbán fejéről beszélünk. Azt gondolod, hogy az a három, aki ma már nem tud az MSZP-re szavazni, az egész egyszerűen nem megy el adott esetben szavazni vagy választani. Mert már nem tud az MSZP-re szavazni, és akkor nem is él azzal a jogával, hogy ő egyébként akármilyen döntést is hozzon itt Magyarországon. Tehát akkor is elmegy, lehet, hogy nem. Talán tud. elmegy, de már nem politizál. Le lehet, hogy, hogy ahogy ezt mondták többen is, befogja az órát, meg visszatartja a hányingerét, és behúzza valahova azt az időt. Igen, itszet. igen, lehetséges. Lehetséges, de hogy az MSZP-re fog szavazni, nem. lehetséges, hogy az LMP-re fog szavazni, még az is lehetséges, hogy, hogy fölhúz egy gumikesztyűt és a Fideszre fog szavazni, de hogy ő már nem politizál. Tehát, hogy ő már elfordult a politikára és négy éventebből nagy nehezen lerak valahova egy X-et. Kvázi állampolgári felelősségből. Uh -huh. Azt még elképzelhető. Csak arról beszélek, hogy a poli... Tehát ma a... Ma a Az Orbán Viktorral szembeni ellenérzés a politikával szembeni ellenérzést jelentés. Ez mutatja azt, hogy egy korszakról beszélünk, nem pedig egy ciklusról. beszélünk. Ciklusról akkor beszél, beszélhetnénk, ha az Orbán Viktortól vett távolság egy másik párthoz vett közeledést tudna jelenteni. Ez ma nincsen így. Azt írja egy hallgató, aki törzshallgatónk reketje, hogy na szóval a politika elvi jelentéséhez képest galaxisokra vagyunk a jótól. De ez, ami van, ez a mi politikánk, Ami sárga is, meg savanyú is, de a miénk. Nem elit, hanem mentalitásfüggő és meg nem függ születési dátumtól. Amúgy Robi hol és mikor vesz levegőt? <gül> a fülemen keresztül. ez. Igen. Na most, ami még egy érdekes kérdés most, hogy közelednek a, az önkormányzati választások. Hogy valahogy egy valamiféle kettős Érzetem van nekem Magyarországgal kapcsolatban. Amikor országgyűlési választások vannak, mindig úgy érzem, hogy ez egy protest nemzet. Sehol a világon a fikázásnak, mocskulódásnak nincsen akkora kultúrája, mint itt nálunk. Aki éppen aktuálisan hatalmon van, azt a, a világ végére kell elzavarni husánggal. Ezzel szemben, amikor önkormányzati választás van, akkor meg azt látom, hogy az em magyar ember mindig a folytonosságra szavaz, mindig hisz az aktuális ö, polgármesterben, még ha a kutyáma a polgármester azt is újra választja. Tehát ez az érdekes, hogy helyi szinten mindig a folytonosság, ö, ö, kormányzati szinten meg mindig a protest, és mindig, a, mindig a, a tiltakozás, és mindig az ellenérzés. Ez nem feltétlenül folytonosság helyi szinten, hát nyilván, ahogy él, ahol élsz, ott vannak tapasztalataid, és azok alapján a tapasztalatok alapján, hogyha valakire azt gondol, hogy jó, és jó az irány, akkor maradjon. De ez, ez nem azért van így, mert hogy eddig ő volt, akkor most, akkor, akkor ez is legyen ő. De nem lehet, hogy inkább negatíve kéne ezt megfogalmazni, és azt kéne mondani, hogy akik fönt vannak a hatalomban azokkal szemben olyan mértékű a bizalmatlanság szemben a helyi szinttel... a az, az mi... egyetértek. Csak ez az érdeke, csak ez az érdekes, hogy Demskit senki nem érezhette helyi szintűnek, tehát senki se érezhette azt, hogy itt van velünk, egy köztünk, tehát nekem. A Demszkivel kapcsolatban mindig az volt az érzésem, hogy soha nem tudtam megérteni, hogy hogy lehet őt újra- választani. újra, meg újra, meg újra, és ötször újra. Vagyis négyszer újra és egyszer meg. Hogy hogy lehetett négyszer újra-választani a Demszkit, és aztán rájöttem arra, ez valószínűleg az, hogyha, hogyha Demszki egy kicsit is jobban csinálta volna azt, amit csinált, akkor biztosan elvesztette volna a választásokat. Előbb-utóbb, nyolc év után biztos megbukott volna. Csak egyszerűen annyira tönkre ment a keze alatt az, az a város, hogy a budapestiek úgy érezték, hogy ez a város, ez a csőd szélén táncol mindig, és a, ha nem lenne Demszki, akkor biztos, hogy beleesne alukba. Tehát konkrétan valamelyik kátyúba, és az el maga alá temetné Budapestet. Tehát, hogy val valamiért azt gondolták az emberek, és ez a Demszki nagyon hatékonyan hitett el velük, hogy egy várost vezetni az gyakorlatilag lehetetlen, mindig a tönk kell, hogy legyen, és a minden mindennapos kemény munkája és helytállása is az, hogy ott van minden kátyú mellett, amit személyes utasítása nyomán temetnek be, Azáltal elhitette az emberekkel, hogy az ő személyes jelenléte az, ami napról napra, csütörtökről péntekre menti meg a várost az összeomlástól. És ezért az emberek nem merték a Demszki kezéből kivenni a város vezetését, mert azt gondolták, hogy ha ez bármikor is megtörténne, abban a pillanatban csődbe menne és, és összeomlana a város, hiszen lépten nyomon a csőd szélén billeg, és a Demszki napról napra menti meg. Tehát hogy val valahogy ez egy nagyon-nagyon érdekes pszichológiai hadviselés Jó, volt a, mondjuk, a város na, ellen. Egy egyáltalán nem értek egyet. Ezzel viszont nagyon-nagyon kevés időnk maradt, és már itt van a következő vendég a vonalba, úgyhogy kezdj el dolgozni. Kedves Gábor, Kardos Gábort köszöntöm, aki közíró. Mi a véleményed neked ezzel a, erről, a, erről a, a helyzetértékelésről? Minek lehetett köszönhető Demszkinek a 20 éves regnálása, ha nem ennek? Hát igen, ez már szinte szép, a, a, ahogy azonosul egy város az apokalipszis ilyen, ilyen, ilyen világvárosként való megjelenítésével. Én egyébként régóta meg vagyok győződve, hogy egy ilyen Drive You Mad in Budapest címmel egy ilyen online videójátékot csináltunk volna, ami semmi más nem a világ elé, mint az, hogy mi a napi közlekedési helyzet, hogyha volánnál ül valaki Budapestnél, tehát hogy mész egy ilyen, egy ilyen körút nagyságrendű artérián, és akkor egyszer csak azt látod már holnap hogy az éppen le van zárva, és fogalmat sincs, hogy merre kell tovább. Tehát azt hitték volna, hogy ez valami nagyon manipulált játék. Nem lehet, hogy ez olyan, mint a stockholm szindróma? Én nem Budapestet akarom Stokholmhoz hasonlítani, mert az egy vicces lenne. Nem úgy értem, hogy a stockholm szindróma keretében a, a, a túszok, azok a, a túlszejtővel azonosulnak. Így van, beleszerettünk a túszájtőbe. Ez egy nagyon jó, nagyon jó meglátás. Én szerintem az egy érdekes jelenség, hogy eredetileg a, a politika az valami civil dolog. És figyeljük meg, hogy ma pont az ellenkezőjeként használjuk. Tehát a politika szó az először is egy megszemélyesítésre utal, egy politikai osztályra, mintha az csak azokra tartozna, és nem azokra, akik egyébként demokratikusan, időnként megválasztják őket. Gábor, egy új korszaknak... Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy civil, civil politizás az, az, az mintha nem is létezhetne, vagy valami... Hát a civil dolog az ellentétesnek tűnik a politikával, holott eredendően semmi más nem jelent a politika, mint egy civil dolgot. Uh -huh. Hogy lehetett idáig eljutni? Tehát azért ez egy, most itt önkormányzati választások előterében gondolom beszélgetünk erről, mert én Balacsonyból nem, nem tudtam követni az adást készen, de, de, de hát azért ezen érdemes elgondolkodni, hogy hogy lehetett idáig eljutni. Tehát azért ez egy út volt. Amikor egy korszakhatárhoz érkezünk, már pedig én ezt egy korszakhatárként definiálom, ezt az idei évet, legalábbis a, a politikai változásoknak a tükrében, amelyek zajlanak, és amelyek a jövő, évben, jövő évi alkotmány megszületésével fognak a csúcsra hágni, akkor azt értékeljük, hogy az előző húsz év kudarcát mi okozta elsőrendűen, és mit tehet a hatalom annak érdekében, hogy a következő húsz év másképp alakuljon. Azt gondolom, hogy ha az előző húsz évnek volt egy egy jól körülírható, jól definiálható kudarca, akkor az az volt, hogy, hogy, a szavaz, hogy a kvázi szavazatvásárlás zajlott állami pénzen a pártok részéről. Tehát amelyik párt meg akarta őrizni a hatalmát, az a saját szavazóbázisát lefizette, konkrétan megvásárolta, 13. havi nyugdíjat folyósított, 50%-os közalkalmazotti béremelést intézett, akár annak az árán is, hogy csődbe vigye az országot. Ez a robbi ez semmiben nem más, mint a céges marketing. Tehát ugyanaz, fidelizálják az ügyfelet, hűségnyilatkozatot iratnak négy évenként, vagy időnként alá vele. És akkor uh, utána azt csinálnak, amit akarnak, mert apróbetűben... Na de jó, de, de még ha a saját pénzükön csinálnák.. az, az orrunkra kötik az apróbetű. Hát de még, még akkor, de még akkor is még akkor is erkölcstelen lenne, hogyha a saját pénzükön csinálnák, meg korrupt lenne, de ezt a, a állampé, ezt a költségvetési pénzekből csinálják. Tehát az, a, az a nem ők rendelkeznek, és aztán mégis pártért, párt tehát az a baj, olyan, mintha nem az országot vezetnék, hanem a saját pártjukat. Négy évről négy évre. És így zajlott ez a húsz év. Talán a következő húsz év inkább az ország. Vezetéséről kéne, hogy szóljon, mint a következő választás megnyerésének érdekében kiosztott pénzek, ö, akár pénzekről, akár az ország csődbevitelének a, a, az árán. Azért valamiben itt mindenki próbál bízni, és ezt szerintem nem kell fikázni feltétlenül ezt a jelenséget. Abban, hogy, hogy azért mégsem lehetett. Ö, hogy mondjam, minden ár megfizetése nélkül cégként menedzselni az országot, mert az a garnitúra, aki ezt egészen gátlástalan és alig letvezett módon csinálta, azért az csúnyán megbukott. Itt. Na hát igen. Te azért van, mégis csak vannak következmények. Hát, hogy úgy látszik, hogy és ebből szerintem az a garnitúra, aki e, kétharmaddal a hatalomra kerül, le kell, hogy vonja valamilyen szinten azért a valós konzekvenciákat, és ennek valamilyen jelei, mintha már látszanának is. De Optimista hát, mert... vagy. Azt nem tudjuk, mert igazából az önkormányzati választások után fog kiderülni, hogy itt miről is van szó. K Kedves Gábor, hadd éljek egy államreform javaslattal, hogy hogyan lehetne, hogyan lehetne a csírájában... Elfojtani ezt a szavazatvásárlási tendenciát, amely az elmúlt 20 évben virágzott Magyarországon, és nagyon, nagyon undorító, büdös és mérgező virágokat hozott. Mi lenne akkor, hogyha az Országos Választási Bizottság közvetlen azután, hogy, hogy kiosztja a szavazólapokat, a mindenkinek járó szavazólapot fejenként az adott választópolgártól visszavásárolná 5000 forintért. Tehát a szavazólapodat, hogyha nem akarsz szavazni, tehát ha jogon lemondasz, a, a, a szavazati jogodról, akkor kapsz 5000 forintot, és azt tőled visszavásárolja az Országos Választási Bizottság, és akkor az a szavazólap nem vesz részt a választásban. E, hát egyrészt nőne a, rész, nőne, nő, nőne, a, nőne a résztvevőknek a jelenlét a, a, a, a, a szavazókörökben. Emellett pedig azt lehet mondani, hogy azok a, azok a szavazók, akik a 13. havi nyugdíjra szavaznának, vagy az 50%-os béremelésre szavaznának, vagy bármilyen juttatásra szavaznának saját maguknak, nem pedig az ország érdekében, vagy saját jól felfogott véleményük nyomán, azok mind-mind kiesnének abból a körből, amely, a, amely, a, amely dönt az ország sorsa felől. Na Mit szólsz ez, ehhez? Ez, a rendszer, ez a rendszer működik, Robi, ezt nem kell bevezetni. Mire, célzol, mire célzol ezzel? Az, hogy, hogy fel tudnánk sorolni olyan kenyereket és olyan cirkuszokat, Amivel ugyanezt el lehet érni, amit te egy kicsit markánsan fogalmaztál meg, de hát ugyanezt a, lehet működtetni ilyen mechanizmusokat. Na jó, de nem lenne jó, hogyha azok az emberek, akik saját maguknak akarnak nyugdíjat megszavazni, meg béremelést megszavazni, és, és ennek a nyomán szavaznak, azok egy összegben kivennék az 5000 forint, forintjukat, és nem vennének részt az ország sorsának az alakításában? Nem lenne jó? És nem vezet nem ja, te, és tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy te, te, te, te élhetsz a népszuverenitásoddal, de saját magad fel is függesztheted azt, tehát lemondhatsz a, a választójogodról. Na most ez olyan demokráciát hivatalosan még nem találtak ki, ahol le le lehet mondani a népszuverenztásról, de a gyakorlatban szinte mindegyikben ez történik. De le lehet, le lehet mondani, mert ha nem megyek el szavazni, akkor már is lemondtam róla. Na most ettől csak egy kis lépés lenne az, hogy visszavásárolják tőled a, a szavazócetli. Formálisan nem. Az, hogy nem szavazol, az nem jelenti azt formálisan. Hát akkor az sem jelenteni azt, hogy a 1000 forintért visszavásárolják tőled a szavazó cédulát formálisan. De mondok egy másik javaslatot. Mi lenne akkor, hogyha, csak, hogyha bevezetnék azt, és erre van is példa, például Írországban ilyen államreformal és ez működik is. Írországban csak listára lehet szavazni, viszont a nóvum az az, hogy a listákon belül is szavazhatsz. Tehát kiszavazhatsz képviselőket, beszavazhatsz képviselőket. Tehát van egy lista, és nem az van, hogy az adott párt meghatározza, hogy ki a lista első 25 szereplője, és az, az a 25 szereplő mind fog jutni, tehát vagy azt a 25-ös csomagot megvásárolod egy az egyben, vagy nem kérsz belőle, hanem azon a 25-ös listán belül, belül is szavazhatsz, beszavazhatsz, kiszavazhatsz, ahogy neked tetszik. Nagy kérdés, hogy Kövér Laci például képviselő lenne-e, hogyha ez így alakul. Igen, bár te is tudod, hogy a médián keresztül meg más eszközökkel hogyan lehet befolyásolni azt, hogy az emberek kikre fognak. Világos, akár. de ezt a, itt a társadalom társadalom közvetlenül szavazhatna erről. Tehát vegyünk egy példát. Az MSP is Én nem, én nem állítom, hogy az MSZP ne jutott volna be a parlamentbe, ha csak listás szavazás lenne. De az MSZP-s elit már réges-régen lehet, hogy le lenne cserélve. Tehát lehetséges, hogy a választók belekényszerítették volna az MSZP-t egy generációs, generációváltásba, egy garnitúraváltásba. Nem lehetséges, hogy ezáltal is nőne a népszúverenitásnak a mértéke, nőne a demokráciának a súlya. Robi, én onnan, onnan kezdenék hinni abban, hogy egy olyan alkotmány ö, van, aminek népszuverenitási legitimitása van, hogyha nem lenne benne az, ami jelenleg például benne van, hogy a népszuverenitást közvetlenül a nép nem gyakorolhatja, hiszen népszavazást ö, nem lehet csak a felülírt körülmények között kiírni. Ugye ott van az alkotmánybíróság, ott van a, a parlament, és kontrollálja a közvetlen gyakorlását a népszuverénitásnak. Tehát innentől kezdve egy így megfirkált helyzetben hát nehéz komolyan beszélni a népszuverénitásról. Nagyon szépen köszönjük Karlos Gábor közírónak, hogy részt vett a mai adásban, és elmondta a véleményét. Szia Hát lássuk, csak lássuk. Továbbra is propagálom az SMS számunkat, bár túl sok időtök már nincsen arra, hogy megírjátok. Hát most már szerintem nem, hanem. 0629986986. Mielőtt még belém folytanád a szót, kedves Marian, ami a kedvenc hobbi és időtöltésed idél utánonként. Hát az az igazság, hogy úgy gondoltam, hogy nem fogunk összeveszni ebbe az adásba, és ne is tegyük már, meg kettő percünk van. Nem akarok neked arról most kis előadást tartani, talán majd adás után, hogy hogy vannak az adás keretei, de még legyen az, hogy Küldtek egy csomó SMS-t a hallgatók, és nem tudtuk őket beolvasni, nem azért, mert nem érdekel, vagy nem figyeltünk rá, hanem mert, hogy nagyon sok van, és mert, hogy Robi nem áll meg, tehát, ő folyamatosan beszélt, ahogy azt hallottátok, de legyen az, hogy még elmondjuk. Van ilyen javaslat, mindenkinek lenne egy szavazata, amit vagy a megasztárban, vagy a parlamenti választásokon használhat el, kinek mi a fontos. Mennyire jó lenne. Nagyon. de Mennyire jó lenne. M nem, nem, tehát a, rögtön, aki, aki. Jó, a mennyire jó lenne, elég a, volt, értettük? Nem igazán következő. érdekelt az ország sorsának alakításában, az a megasztárban élhetni ezeket a vágyait. Csak az szavazhasson, aki adót is fizet. Az, ö, mi lenne, ha csak azok és családtagjaik szavazhatnának, akik be is tesznek az állam kasztába? Uh -huh. Szociális alapon állunk -e ez a dologhoz hozzá, pedig nem ez az egyetlen szegmens, amelyben, amelyben ö, javítani lehetne az országnak a helyzetén és a népszuverenitásnak a mértékén aztán. Kedvelem, mindkettőtöket neveztetek össze, ezt írja valaki. Úgyhogy neveztünk köszön, nem tudod, mi csináljunk, köszönjünk el. Én speciál személyesen köszönöm neked, hogy vállaltad itt a hegyi gyüri helyettesítését, és csináltál egy rendhagyó bolhacirkuszt. Nem fog többet előfordul, előfordulni. Én fenyegetsz vagy kecsegtetsz? Ez a kérdés egyedül. Nagyon köszönjük a figyelmet, kedves hallgatók. Ez volt a bolhacirkusz különkiadása. Abban bízunk, hogy ennek a korszaknak, amely most vasárnap fog lezárulni, még csak a Körvonala sem emlékeztető korszak következik. Köszönöm a Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Rádiókafé! Van barátod!